pozdravljeni v še enem glasbenem ciklonu. Prvotna dela povezana s pojmom spektralne glasbe so se frekvenčnega spektra dotikala zgolj obrobno. Partijels za 18 instrumentov iz leta 1975, Gerard de Grissea in leto kasneje Memoire Erosion Tristana Morala dveh prvoborcev nove glasbene smeri se takoj dokaj obrobno dotikata formalnega spektralizma. Šele z naslednjimi deli so pomankanje upogleda v materijo pomankljivost tehnoloških treznanstvenih orodij postali preteklost. V današnji oddaji se bomo posvetili Žerardu Griseju in njegovemu konceptu spektralizma. Žerald Grisej je nažalost že pokojni francoski komponist, ki se je še dokaj mlad, starle le 52 let, od nas poslovil leta 1998. Konec 60-ih in v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja je štiri leta študiral pod vodstvom Olivera Messajena, ki ga je oskrbelo z osnov vertikalnega gradnje glasbenega materijala. Leta 1973 so mišljeniki kot so Mural, Levinas in Tessier ustanovili skupino El Intenerar. Spektralistično platformo, kateri se je kakrneje pridružil še Dufort, ki je to novo gibanje kot prvi tudi poimeneval. Začetkom 80-ih let sta se z Muralom pridružila Pariškemu institutu IRCAM, s čemer sta pridobila neomejen dostop do novih tehnologij in raziskav. Ob Grisejevem imenu je treba nemudoma omeniti dimenzijo glasbenega časa. Počas nagradnja, kontinuiteta in zvočna progresija so zajite znotraj razširjenega in usmerenega časa. Stilistično se je navezoval na dela Digetija in občasno Stockhausena. V opoziciji s fragmentiranostjo in narativnostjo njegova predanost kontinuitiranemu fenomenu izpričuje duh obdobja 70-ih let. Že se ki je v tem obdobju doživel uvedavitev in elektroakustika, sta nakazovala novo smer predano gradualnemu razvoju. Ne nazadnje pa je v tem času vzletel še ameriški repetitivni minimalizem s svojem počasnim spremenjanjem kratkih melodičnih fragmentov. Glasbeni čas pri grisejo dejansko pomeni konceptualizacijo kot so postavitev različnih okoli, ki obkrožajo glasbeno delo imaginarni čas skladatelja, kronometričen čas izvelber ter subjektivni čas poslušalčeve percepcije. Čas je pri griseju vedno smatran kot objekt, ki ga je potrebno oblikovati in organizirati. Organizirati na način kontinuitete, ki se upira diskontinuiteti živetega časa, časa, ki so ga demontirali mediji in potopili v množico informacij. Če leži, ki je odgovornost stvarjavca, je ta prav v tem, da temu času zopet podeli enotnost in kontinuiteto. Harmonija pri grisejo neha biti statično postavljen element, temveč časovni objekt, v katerem se v vsakem trenutku dogaja mikrodogodki. Ti so poslušalčevem vše so sicer neslišni, vendar je njihova funkcija o tem, da doprinesejo karakterizaciji zvočnega timbre. Da bi poslušalec lahko ujev te zvočne subtilnosti, ostriv svoj sluh in vstopil v zvočnost, je potrebna primerna časovna upočasnitev. Kombinacija počasne glasbene gradnje in orkestralne simulacije akustičnega spektra sta torej prirejema modelu poslušalčeve percepcije. Konkretno je ta postavka realizirana skozi instrumentalno sintezo, pri kateri vsak instrument igra posamezno komponento spektra. Ta kot objekt komponiranja združuje tako četrtinske kot osmijske tone ob kratnjem upoštevanju očahalnega zamika in razlike v amplitudi med opazovalnimi parciali. Rezultat tega orkestralnega komponiranja ni sintetiziran zvok, temveč spektralni akord, hibrid litih hvalovan in harmonjskega akorda. Tako rojen je orkestralni spektri v vsakem trenutku podrejen organiziranim procesom oziroma transformacijam. V senornih tranzicijah so vsi parametri frekvenca, trajanje in amplituda, vzajemno prepleteni, poseben poudarek pa ležina paradigmi poslušalčeve percepcije. Tako je starodavna ideja tenzija-relaksacija v kompoziciji Partials zložena v tridelno strukturo počitek tenzija, kjer glasba pride v neharmonično in neperiodično fazo ter sprostitev z nasprotnim gibanjem. Vse se seveda dogaja kontinuirano v daljšem časovnem intervalu. Če je po Dufortu spektralno glasbo določala tehnika orkestralne simulacije akustičnega spektra, je v tej točki Grisej to določilo dopolnjeval. Grisej je proces in razvijanje za razliko od predhodnikov, mesajena Serialistov in Ligetija presegel. Pri njem več ne gre za razvijanje osnovnega materijala, temveč za spremembo, njeno procesiranje. Gre za samo prehajanje, ki ga ne moreš več ponoviti. Zaradi nedoločene forme poslušalcev spomin tu ne igra več dobene vloge, saj je sama sprememba že forma. Morda iz tega gledišča lažje razumeti Grisejevo neprestano sklicovanje na naravne fenomene. Strukturna nuja spremenljivosti kot formalna organizacija sveta. V delih pod skupnim naslovom e Space Acoustics se široko gibanje, tenzije in sprostitve, kot primerjava s človeškim dihanjem, izmenjuje skoraj periodičnimi fazami mirovanja, čimer sugerira človeški ritem, kot ritem hoje ali bitja srca. Kot ilustrativni prikaz Grisejeve prakse, nam bodo danes služile naslednje kompozicije. V uvodu bomo slišali njegov partiels za 18 instrumentov iz leta 1975, kjer Grisej spektralno tehniko aplicira na različne situacije še na dokaj didaktičen način. Sledilmo postavek La Morte de la za sopran in orkester iz njegovega zadnjega dela štirih pesmi – Tretja kompozicija bo Anubis iz leta 1983 za kontrabas klarinet. Na konec pa bomo slišali še Taleo iz leta 1986-80, je Grisej zadomoval prehod od instrumentalne sinteze k nove obsesiji z ritmom, hitrostjo in kontrasti. Današnje oddaje je pripravil Zlatko Kovačič. Znova avanture iz sveta spektralne glasbe se slišimo ob tednu v sorej. Srečno. 868 et 869, presque totalement détruits. 12 presque entièrement. Mm-hmm. <laughs> Thank you. Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši ušesa. šesa. Glasbeni ciklon. Divja vse aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.